39, 40! Asta vreau să vă spun, lăsat să plouă cu găleata, că asta înseamnă pânii, apă în pământ, greu la anu, popșoi la anu, copași și roade. Și via acum aș trage apa la rădăjină, câtea de mare au zăcut în uscășiune. Bine ați venit! -am găsit. Da. Mai întâi de toate și de tot trebuie să dăm slavă bunului Dumnezeu că suntem sănătoși, întregi, buni la minte, buni la sănătate și buni de muncă. Spune Apostolul Pavel, cine nu lucrează nici să nu mănânci. Vrednic este lucrătorul de plata sa”. Astăzi sărbătorim, noi am avut privegherii de toată noaptea, am făcut dețară de la 10 până la 5. În cinstea Maicii Domnului, au fost în Biserica Mare, am vrut slujba în Biserica Mică. Da, se cheamă pomenirea sau intrării în templu, noi spunem în Biserica Vechiului Testament, a Maicii Domnului. Astăzi bunăvoirea lui Dumnezeu să arată și Fecioara să arată oamenilor prin care se mântuiește neamul omenesc. Ceea ce va naște pe Isus Hristos. Cei cu acest praznic? În primul rând, el n-a fost din prima zi în calendar. După ce a trecut sinodul 3, împotriva lui nestorii, care se lega de mai Maicii Domnului, că ar fi născătoare de om, că ar fi născătoare de Hristos și nu de Dumnezeu, noi așa cântăm că cu adevărat să te pe tine născătoare de Dumnezeu. Ceapurul refericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Și apoi îngerii din cer cântă ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii, mai mărită fără de asemănare decât Serafimi, care pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Deci tot născătoare de Dumnezeu. Și cum ia ființă acest praznic prin secolul 4, după ce Maica Domnului primește prin sinodul 3 desăvârșită recunoaștere ca mamă a lui Dumnezeu și nu la întâmplare în Luca, în capitolul 1 spune la întâlnirea cu Elisabeta cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Și ce răspunde Maica Domnului? Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și este sfânt numele Lui. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Și noi o cinstim și o fericim spre deosebire de cei care suntem de ea. Și știți cine de Maica Domnului? Demonii cei care suntem din Maica Domnului, a cui fii suntem, De ce? Păi suntem din născătoarea de Dumnezeu, din mama lui Dumnezeu, din binefăcătoarea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, noi știm și înțelegem că Maica Domnului este Maica Luminii, este Maica Cuvântului, este Porumbița lui Noie, este Spicul Nearat, este Sicriul Legii, este Scara lui Iacov, este năstrapa de aur, este sfeșnicul cu șapte lumini, este cupa cu mană, este tabla legii nescrisă din mâna omenească și este roaba Domnului. Cum spune Luca, să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Muntele cu umbra deasă, lui Gedeon. De ce? Toate sunt pre închipuirea lui Duhului Sfânt. Și prima preînchipuire care este? Rugul din Sinai care ardea și nu se mistuia ce îi spune Dumnezeu lui Moisi, Acum să te descalci că locul pe care calci este sfânt. Deci iată câte lucruri despre Maica Domnului. Marea roșii, cea care se despică și trece poporul pe ea, este tot Maica Domnului, tot pântecele Maicii Domnului, pentru că pe acolo n-a mai trecut nimeni niciodată, nu va mai trece niciodată, marea se închide la loc și rămâne netrecută și nevătămată, ca și pântecele fecioarei. Fecioară în naștere, fecioară după naștere și înainte de naștere. Și ce spune? Evanghelia lui Matei. Și n-a cunoscut-o Iosif pe ea până când nu l-a născut pe cel unu născut, adică pe Fiul lui Dumnezeu. Ma, mai presus de fire, mai presus de firea biologică, mai presus de nașterea obișnuită cu dureți, cu travaliu, și mai presus de priceperea minții. Cum trece soarele prin sticlă? Ioan Damaschin și Ilie Eminiat. Iar Ilie Eminiat când când atât de frumos, cine e aceasta frumoasă ca zorli, curată ca dimineața. Este împărăteasa rugăciunii, rugăciunea întrupată, Pentru că ea este o permanentă rugăciune. După ce Ioachim și Ana primesc încuințarea de la înger, o an rugăciunea ta a stăbătut cerul, Ioachim, Ioachim, rugăciunea ta asta cerul, veți avea o, ro o roadă, un prum. Ce să naște de la Duhul Sfânt? Adică va lucra Dumnezeu să rămâneți însărcinați? Ioachim o cunoaște pe Ana? Babă fie pe românește. Avea peste 70 de ani, Ioachim peste 80 iar rămâne gravidă. Deci ovară le produc sămânța pentru a rodi un copil. Și spune, veți avea o odrastă. O dă în Și vine vremea ca la trei ani să trebuiască dusă la templul lui Dumnezeu cu făcrii aprinse, cu fecioare, cu cântări. Și spune maxim mărturisitorul, cum sălta de demult înainte David, înainte Chivotului, așa săltau îngerii cântând de bucurie, Că pe pământ deja să ducea spre templu mai lui Dumnezeu. Mai sfântă decât Sfânta Sfântelor, mai sfântă decât Herulimii cu aripile deschise, mai sfântă decât Sicriul Legii și tot ce era în el. Toiagul Aron, tablele Legii, Năstrapa, Cupa cu și toate celelalte. Și știm că stă acolo în templu de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 14 ani, jumate 15, când apare timpul femesc și trebuie să părăsească templu pentru că acolo nu putea intra fecioară întinată firea biologică lucra și atunci trebuia să fie încredințat. Iar prin logodnă și odrăsilea tăiagului, lui Iosif, ea este luată în logodire și dusă la Nazaret cu alte patru fete de acolo dintre fecioare care o însoțesc și o păzesc ea având o feciorie veșnică dărită lui Dumnezeu. De aia ea și -a pus pe arhereii Vechiului Testament în încurcătură nu știau cum să lucreze. Când ajunge la templul lui Solomon, urcă rapid în templu ca o porumbiță, spune acolo trece treptele, noi avem Catisma Unistrie, dacă v-ați citat în psaltirii, psalmii treptelor, fiecare psalm să răstea la treapta când urca în templu la fiecare treaptă, nu intra în biserică așa ca în Și Zaharia o ia în brațe și o duce direct în Sfânta Sfingilor. Acolo va fi hrănită cu mană, acolo îngerul o va păzi, și tot acolo îngerul va avea grijă de ea și o va învăța tainele Dumnezeu. Zaharie vedea acestea, nu știa ce înseamnă, dar știa că va fi o femeie însemnată și aleasă de Dumnezeu, tocmai pentru asemenea trăi. Și într-adevăr, în clipa în care rămâne, vine îngerul la Nazaret și o poartă în și ea devine purtătoarea fiului lui Dumnezeu și, cum spune Psalmistul David, ascultă fiică și vezi, uită poporul tău și casa părinților tău că împăratul a poftit frumusețea ta. Și Ioan Damaschin spune, mireasa tatălui din cer, maica fiului din cer și biserica Duhului Sfânt, în cer și pe pământ, pentru că ea este Biserica sfințită și are Cuvântător. Asta de să știți voi despre praznicul de astăzi. Deocamdată, amin și bucurie! Trăici,